Teďka jenom pár informací. Diskuze, protože jedeme elektronicky. Navazuje teď hned. Pokud máte nějaký dotaz, slyšíte mě, doufám, jo, slyšíte. Tak pokud máte nějaký dotaz, napište ho když tak do četu. Já to přetlumočím našemu přednášejícímu. Nebo pokud vyžadujete, že, že to řeknete, tak to můžete i říct, jo, ale klidně to jenom přetlumočím. Taky každý nemusí mít mikrofon a podobně. A čekáme jenom na vás. Já teda bych si dovolil možná začít, ať se rozmyslíte, stihnete to napsat a takhle. Um, je, mě jako fascinovaly ty protaspidní stády a jak si tam ukazoval celý ten slide vlastně s tou celou jako jejich diverzitou. Mm -hmm. a... Jako moje otázka je, můžeme si být jako opravdu jistí, že ty řady, jak se je tam ukázal, že takhle jako patří k sobě, ne, nemůžou třeba některý jako z těch malých představovat prostě jako nějaký jako ranější stády a třeba těch komplexnějších a nemůže to ve skutečnosti být třeba jako další řady k několikam jako málo druhům, než, než tohle rozdělení. Jak to vůbec jako můžeme zjistit? Um, tohle je dobrá otázka, protože na to se mě, na to se mě ptají lidi docela často. Um, tím, že vlastně nemůžeme sledovat um, nemůžeme vlastně sledovat, jak se opravdu ty jednotlivé stády a svlíkají a jak se mění na ty, na ty další. Tak tohle to vždycky bude trošku, trošku problematický. Nicméně, tak pokud si vezmeme ty druhy, který mají přímý vývoj, tak tam je to celkem jednoduché, protože v tomhle případě opravdu jako ty změny mezi těma stády jsou tak malý, že opravdu je celkem jednoduché přiřadit, pokud máme dostatek dát, vlastně máme data z toho celého vývoje, tak je celkem jednoduchý přiřadit třeba tady, že ho, zrovna v týhle kategorii kategorie tady, tady vlastně tohohle šedivýho k tomu dalšímu a k tomu dalšímu, jo, protože oni se vlastně až tak moc neliší. <kým> Určitý problém nastává teda potom ve chvíli, kdy tam máme teda nějakou takovouhle, jakoby tu pre metamorfní stádium, kdy si nemůžeme být jistí, jestli, jestli to opravdu patří k tomu trilobitovi, ke kterému jsme to přiřadili. Tam jsou v podstatě dvě věci, které který e, používáme, e, aby jsme vlastně odstranili tu nejistotu. Jednak je to to, že dost často na konkrétní lokalitě e, se vyskytuje jenom omezený, omezený, počet, e, omezený počet trilobitů. To znamená, že vlastně my víme, že to musí patřit, nebo mělo by to patřit, protože i ty nejmenší stádia vlastně mají ty hypostomy mají, e, a, a jsou dost vlastně mají jednak postomyso a mají tu trilobátní strukturu, eh, jestli to tak můžu říct. Eh, takže jsme si celkem jistí, že patří jako trilobitům, že jako další členovci asi jako by moc nepřipadají vůvahu, postrachodí moc jako asi ne, který se tam vyskytují taky dost často a zbytek členovců nemá v podstatě kalcifikovanou eh, kostru, takže, takže patří trilobitum, ale teď on jde o to jako jakému tomu druhu, že? Um, No a eh, v je v tom, že dost často na té lokalitě je třeba 5-6 druhů trilobitů. A my na základě třeba nějakého procentuálního zastoupení těch jednotlivých druhů dokážeme odhadnout kterýmu druhu, třeba jako když ten, ten druh A třeba je tam hodně hojnej, a stejně tak jsou tam hojní larvy typu A, nebo tohohle typu, tak si předpokládáme, že teda patří k tomuhle druhu. Druhá věc, která je teda trošku lepší, je to, že i když se ty larvy mezi sebou, i když je tam teda ta, nějaká ta metamorfoza a je tam teda nějaká ta výrazná morfologická změna, tak pořád jsou tam některé znaky, které se dají jako sledovat. Třeba ten hypostom, tak, který jsem tady já zrovna moc neukazoval teď, tak ten se sice mění, Zkrácují se ty trny, ale jinak třeba ta konfigurace, ta orientace těch trnů tak jako tam zůstává i mezi tím premetamorfním a pozmetamorfním stádiem celkem jako stejná jo. nebo třeba když se když se buděl až tady na ten tohle růžovýho trilobita jo, tak opravdu u tohodle se vytváří poměrně taká výrazná jako granule v centru glabely, která je potom vidět i na tom pozdějším pozmetamorfním stádiu takže jako další věc je že teda tam jsou furt jako nějaký znaky které si dají sledovat i skrz tuhle metamorfózu ale jako Uznám, že to nejde vždycky a tak je spoustu stádí, které známe vlastně, nebo spoustu trilobitů, které známe jenom na základě těch premetamorfních stádí a nedokážeme k něčemu pořádnímu přiřadit. Doufám, že tohle to stačilo jako věc. Jo, jo. Určitě. Samozřejmě u některých bude mít jako větší jistotu, u některých asi menší jistotu, ale takhle je to vždycky, když pracujeme s tím fosilním materiálem, no. Je to tak. Tady mám dotaz od Honzy Havlíčka. Co je možné říct o životních strategiích těch různých typů lárev? Um, já si myslím, že to, to co vlastně um, um, publikoval ten Shattertun s spárem, už na konci 80. let, tak je cel, obecně, uh, obecně dobře. Problém byl v tom, že oni tam moc nerozeznali, nerozlišovali mezi uh, planktoním bentickým a vlastně, mezi, mezi vlastně jakoby tím habitatem, který ten, ty larvy uh, zastávají, a mezi tím uh, mezi tím um, feedingem, mezi tím, tím larev. Takže tím automaticky tím že ty tím larvy měly tím tím a že tím tím tím tím tím tím tím tím tím tím tím tím tím tím tím v tom planktonu. A to byly ty tím já obecně si myslím, že tyhle ty dvě věci minimálně jdou jako roz, od sebe odlišit. A jsou, protože jsou tady e, konkrétně třeba ty druhy, které mají nepřímý vývoj, tak si myslím, že to premetamorfní stádium opravdu mohlo být planktonní, dost často bývá i různě jako kulatý. E, ale v některých případech je malý a v některých případech je velký. Takže to znamená, že i ty planktonní láby si myslím, že mohly v, určitým, v určitých případech být vyživovaný třeba tím žutkem to u těch bentických, tam je, vlastně, tam je to vlastně podobně. To si myslím, že zase s tím přímým vývojem vzhledem k tomu, že dospělí trilobyti v 90% nebo v 95% žijou jako bentos, tak si myslím, že tím, že ty larvy vlastně jsou podobní těm dospělcům a že vlastně tam je ten, ten přímý vývoj, tak tam nebylo žádný jako moc rozlišení těch ekologických nich u těch, u těch, u těch mláďat a u těch dospělců, že opravdu jako i ty mláďata žili na mořském dně, ale zase nenutně si myslím, že se museli, když teda byl na tom s tím mě, živit žloutkem, a myslím si, že můžou žrát i nějaký jako různý detritus nebo něco mm. takového podobně, jako nějaký dnešní koríši. Ja, Je to na tu otázku, kterou... Musí když tak říct Honza Obríček, jako... já, já si myslím, že to rozhodně bylo k tomu tématu. Uh, jenom mě ještě napadá za sebe, teda než řeknu tu... tu... Jo, počkat. Ta se rukáš. Tak já se omlouvám, možná se tam kdy nejdou. E, jenom když se ještě vrátím k tomu, co zmiňoval teďka, jako když to srovnáme s dnešníma koríšima. E, zastávali teda ty trilobiti jako podobnou ekologickou strategii jako dnešní kolíši? takový ty, co prostě jakož mají někde u toho dna e, žerovky jako nebo... a podobně. A, myslím teďka ty dospělce, jo, to, to, co je asi lepší prozkoumaný. Já si myslím, že jako do určitý míry, jo, asi tam nebyly nějaký takový jako opravdu specializovaný skupiny, třeba jako, já nevím, jako třeba stražci nebo něco takového, který jsou jako opravdu, teď to, to, to asi jako trilobiti nedávali. A nicméně si myslím, že do určitý míry jako zastávali, protože jako většina, většina trilobitů nejspíš byla prostě nějakým, buď to, to, to byly scavengeri, nebo to byly prostě požírači nějakých... Což zase víme díky těm končetinám u těch dospělců, kteří dost často mají voz, vozubený, vozubený kytliček. Nebo to byly v podstatě požírač nějakého sedimentu, což zase víme třeba z výplní těch střev, který dost často obsahují sedimentární výplň. A nebo to byly v některých případech to údajně mohly být i jako filtrátoři. U druhů, který mají takový, jako, takový široký lem se spoustou děrek, tak těch se předpokládá, že to mohli být filtrátoři. Jo, takže většinou se živili tímto způsobem. Takže jako do určité míry asi zastávali funkci dnešních korýšů. Nebylo tam moc těch jakoby planktoních nebo pelagických. S výjimkou, s výjimkou některých hodně specializovaných skupin, tak ty tam vlastně jako nebyly. Jo, takže co se týče třeba dnešních pelagických uh, korýšů, tak, uh, tak uh, jako dospělí ty dalo bytě tuto Neobsazovali. To spíš bylo obsazené nějakýma filokaridama, který vlastně přežívají dodnes, dnes, Nebo, nebo podobnýma, podobnýma formama. Děkuju. Tady ještě další otázku. <kým> spíš na tu filogenetickou analýzu. Jak si můžeme být jistí, že nedocházelo k reverzím v tom způsobu vývoje? Uh, já si myslím, že s tím jako nemůžeme být úplně jistý. Uh, jak, takhle. Um, vlastně k té reverzi tam dochází jako třeba z těch, um, jo, primárně uh, těch s primárně přímým vývojem, potom přes ten jakoby nepřímej, zpět k tým sekundárně přímým, i když to jakoby není úplně reverze k tomu původnímu, uh, původnímu typu vývoje, že? Uh, To chápu, uh, ale um, jak už jsem vlastně jakoby ukázal tady, když, když já, když najdu na tu filogenezi, tak vlastně tady v těch trošku odvozenějších skupin, tak vidíme, že tam jsou druhy, který tady je opravdu jednak ten nepřímý vývoj, tak ten přímý vývoj jo, v této v odvozené skupině. A otázka je, jestli, jestli tenhle ten tenhle ten, tato diverzita vlastně v tíhle odvozem skupině, jestli je to daný tím, že ten nepřímý vývoj vzniknul víckrát nezávisle na sobě a nebo vzniknul jednou a potom zpětně se u některých skupin vlastně vrátil, vrátil ten primárně přímý vývoj. Jo? Ale to asi nedokážeme odlišit. Jako já si takhle, já, tohle je víceméně jakoby vynesený takovým jako uh, tak jako wokumet, nebo teď jako to nechci zase úplně, uh, úplně schodit. Je to vlastně vynesený a je to... Uh, na základě té distribuce těch jednotlivých typů vývoje, tak jsem odvodil, který by mohl být ten, ten ancestrální. Ale neříkám vlastně, jakoby, že se nemůže dojít jako k tomu návratu. To si myslím, že by šlo udělat nějakým, jako, kdyby se udělal nějaký sofistikovaný jako charakter mapping na tom filogenetickém stromě. Takže by se dalo, co se týče jako nějaký pravděpodobnosti, odhadnout, jestli opravdu došlo k vývoji toho nepřímého vývoje Vícrá nezávisle na sobě, nebo jestli to bylo jednou, a potom se zpětně vyvinul ten přímý vývoj. Co, to, to by se asi jako zjistilo nějakým takovým nějakou sofistikovanější metodou, která by se, která by jako uvedla nějakou tu pravděpodobnost toho. Já, já nechci do toho zase jako zabrušovat nějak do hloubky, jo, ale protože to taky nedělám. Ale je pravda, že u těch jako recentních organismů, se spousta dlen těch nějakých jako třeba i široce dlouhou dobu sdílených předpokladů třeba revidovala právě na základě nějakých jako velikých filogenetických analýz, kde se ukázalo, že třeba je daleko pravděpodobnější, že to mohla být reverze, jo? Mm -hmm. Než, jo já třeba to obecně obecně, obecně jako by nebráním, já v podstatě mm -hmm. tady u, u téhle u skupiny, nedokážu říct, jestli, jestli tam bylo, prostě jestli to byla tato, tato možnost nebo tahle možnost, vlastně co jsem já tady chtěl ukázat, bylo to, že, že, ta, že ten přímý důvod je nejspíš bazání nebo teda ancestrální pro ty, pro ty trilobity. Z tohohle důvodu vlastně jsem to ukazoval. Tady z toho to vypadá, že jako docela přesvědčivě na základě těch dat. Samozřejmě u nějakých jako těch, těch dílčích skupin, ty teď neuvidíš, co ukazuje, ale u těch dílčích skupin tam jako prostě to asi... No jasně, tam potřeba jít buď tak, nebo tak. No. Další otázku tady máme. Máme nějaký odhad délky života těch jednotlivých stádií? Vlastně nemáme, protože ono není ani jak to, jak to zjistit, protože jako tam žádný přírůstkové linie nejsou že tím, jak se svlíkají. Takže vlastně se to nedá spočítat podle toho. Já jsem se to vždycky snažil, nebo jako teď se snažím dávat dohromady, jako nějakou takovou mojí interní jako databázi různých jako uh, délek různých současných členovců, abych jako dokázal třeba říct aspoň, jo, členo, ale jako u dnešních je to tak variabilní, že jako já si nedokážu ani, ne, ani jako odhadovat u těch trilobitů, jak dlouhý byly ty jednotlivý stádia. Uh, faktem je, že některý druhy, který měli ten uh, nepřímý vývoj, nebo ten rozšířený nepřímý vývoj, tak mají dost často jakoby i velký uh, paleogeografický rozšíření. Takže bych čekal, že opravdu v, v tom planktonu jako se trvávaly prostě nějakou dobu, že prostě ty, um, ty proudy mořský dokázaly jako roznést. Ale jako konkrétní, konkrétní uh, dobu toho trvání těch jednotlivých stádií si nedokážu troufnout, nebo netroufnout odhadnout. Hmm. Jestli k tomu můžu jenom zase jednu věc od sebe, jo, co mě napadlo. Uh, tam, je, jak jsi měl tu mapu uh, s, s těma kontinentama a venesenou velikost těch larv v těch jednotlivých oblastech, mm -hmm. můžeme třeba jako vůbec usuzovat něco na to, na co se teď zeptám, nebo je o tom třeba něco známo, jestli ty s těma většíma larvama mohly být spíš takový jako ekologický K-strategové, zatímco ti, uh, s těma menšíma R-strategové. Se jsi obeznámený s tímhle tím konceptem. Jo, jo, jo, jo jsem, jsem. Um, asi jako čistě teoretický jo, protože třeba i, takhle zase problém členovců, že jo, členovců ve fosilním záznamu je ten, že jako se nedá nikdy pořádně jakoby nic říct o, v nějaké jako struktuře těch populací, protože vlastně ty, ty skamenilny jsou směsí uh, jednak jako mrtvolek a jednak jako uh, sladček. Ale obecně, když se teda člověk podívá na nějakou uh, distribuci toho, jestli tam je prostě nějaký druh opravdu jako fakt hojně zastoupený, že by to mohl být nějaký jako prostě třeba oportunista, nebo třeba, i když se podíváme na nějakou evoluci nějakých jako. Um, um, sukcesivních společenstv, tak jako se dá říct, že ty druhy, nebo který druhy byly spíš jako nějaký uh, oportunisti nebo jako um, R-strategové a který byly spíš jako K-strategové. A je fakt, že některé ty paradoxy asi byly s, jako vyloženě specializované formy, jo, ty s těma velkýma larvama. Um, ale nikdy jsem vlastně nad tím takhle nepřemýšlel. Ale je to zajímavá, zajímavý zajímavé jí podnět. Mě právě, jako když jsem takhle viděl, tak mě napadlo, ale to jsou spekulace. Je, jestli právě v nějakých těch polárních oblastech v chladnějších nemohly být třeba nějaké jako, větší triloběti třeba s menší hustotou populací, víc dlouhověký. že i dneska nějaký ty jako, polární organismy velice často jsou jako hodně dlouhověký z nejrůznějších skupin. A Protože oni takhle, jako co se týče tý dlouhověkosti, tak oni, oni ty um, polární nebo i jako uh, jako podél gondvany, tak existuje spoustu jako populací, které mají jakoby opravdu gigantické formy v sobě. Jo? Že ty ty jsou třeba přes 30 cm, 40 cm uh, dlouhý. Jo? Takže klidně si dokážu představit, že některé tyhle ty formy mohly být jako dlouhověký, ale... Hmm co se těžko říct, no, jak dlouho konkrétně žili. A, a ještě navíc samozřejmě, jako v různých obdobích tam mohlo být klidně nějaký jako subtropický moře a jinde zase třeba chladný život. Oblastně, no, jasně. Hmm. Takhle, v tom Kambriu tam asi jako bylo do určitý míry celkem chladno, v tom Ordoviku určitě, jako by té gunvany, jako by minimálně tady podél té západní části. Jo. tak to, to asi jo, no. Potom tyhle, ty, tyhle ty kontinenty, co jsou okolo toho rovníku, tak ty opravdu tam mají jako karbonáty různě a tak. Takže tam vznikly třeba útesy, takže tam bylo nějaký jako, spíš jako subtropický tropický klimat. Tady další otázka od pana Schillingera. Dá se na základě larválního vývoje odhadnout něco o pozici trilobitů v širší filogenezi členovců? Um, jako pokud, um, takhle, ještě, já bych vlastně... Uh, to je dobrá otázka, protože filogenická pozice v rámci v rámci členovců je, je docela takový maglice. protože oni jsou furt tak jako skákají mezi, že to jsou kmenová linie chelicerátů nebo kmenová linie mandibulátů, nebo furt se tady objevují, že jo, třeba od Grahama Bada od, od se objevuje, že to je vlastně kmenová linie, která vede k tým E že jo? to znamená k mandibulátům plus chelicerátům. Já osobně si myslím, že na základě třeba právě podobnosti těch hetlarev, těch, těch hlavových larev u těch stem, nebo u těch kmenových lny koríšů z toho orstenu, tak na základě třeba podobnosti, co se týče těch toho počtu segmentů, můžou být spíš příbuzný Um, spíš příbuzný tím mandibulátům. Uh, co se týče toho samotného vývoje trilobitu, tím, že oni vlastně přidávali ty články a mají takzvaný hemi -anamorfní vývoj, to je trošku, uh, to je znak, který nám k něčem moc není, protože ten hemianamorfní vývoj je asi nejspíš, nejspíš jako plezimorfní znak pro, pro euartropory jako takový. Takže to, to nám nic moc není. Problém je, že vlastně my sice známe ty larvy, ale neznáme, neznáme konkrétně, jak vypadaly těch končetiny. Kdybychom znali končetiny těch protaspidů, tak by nám to asi jako pomohlo. Ale, ale neznáme. Takže jako já osobně se, se, se kloním spíš k tomu, že, že budou asi někde na té kmenové linii k těm k mandibulátům, to znamená ke skupině, která zahrnuje dnešní koríše, včetně hmyzu, a, a, a vlastně mnoho nožky, stonožky. Ale je to na základě teda toho, že, že jsou tam nějaké podobnosti mezi tou head u těch jakoby zástupců téhle skupiny a mezi těma protaspidníma stáděma, ale, ale jako ruku do vohně bych za to asi nedal. Tak jo, ještě se tady objevila jedna otázka. Vladimír Remeš Jaký je druhová identita jednotlivých sérií larv? Dají se larvy přiřadit vždycky do druhů? Vždycky, vždycky ne. Dost často se stane, že, a to se mi stalo i mně osobně, že na některých lokalitách mám třeba larvu, kterou nedokážu přiřadit k ničemu, protože mám vlastně tři kusy. A Vlastně nemám ty, mez, ty, ty inter nebo ty, ty, ty stádia mezi tím tím larvou a tím dospělcem. Takže dost často, se, dost často jsou boxaný <coughs> třeba jenom nějaký um, populace nebo populace, nějaký, nějaký společenství larv, který, který nejsou přiřazen k nějakému konkrét, konkrétnímu dospělci. Dobrý je, že my tím, že vlastně už známe, jak jsem uvedl, asi 179 druhů, který jsou v různých čeladích, tak ona tam ta morfologie těch larev v rámci tí čeledi je celkem plus minus konzervativní, jako ty larvy jsou si celkem podobný. Takže jako dneska už dokážeme, třeba když najdeme tu nějakou larvu, tak dokážeme říct, OK, tohle by mohla být larva o téhle čeledi, nebo o téhle čeledi, protože vypadá skoro stejně jako prostě larvy tohle druhu. To se by dá říct, ale ne, vždycky se to dá přiřadit konkrétnímu konkrétnímu druhu. Ještě klidně septejte, jestli máte ještě nějaký dotaz. Konec, tak já bych to je... měl, jestli to, jsou nějaké uh, údaje o dílce života, jestli to koreluje, uh, teda dílce života, myslím, existence daného druhu, mm -hmm. uh, v závislosti na typu Larev, jak je to u těch mlžů, že ty planktoni jsou, mají, řekněme, kratší dobu života. No vlastně nejsou. Um, ale asi, asi, by to, asi by to nebylo těžké, jako, nebo asi by se dalo udělat, ale vlastně jsem neviděl ještě žádnou publikaci, co se tohle uh, týče. Tak to by stálo, na, za to tak se tak na co podívat. To možná i budeme muset vyskrihnout třeba, <laughs> aby to nikdo, <laughs> ne, Je to opravdu zajímavá myšlenka, no, zopakovat to na jiný skupině, která má nějaký bohatý fosilní uh, záznam. jestli teda někdo jiný ještě nepíše nebo, nebo nevstoupí. Já bych možná měl ještě jeden dotaz. Mm -hmm. Znáš, nebo jak, jak, jaký, jaká skupina Trilobitů podle tebe je z toho vývojového hlediska fakt jako nejdivnější? Je tam nějaký úplně takovýhle exot? Um, jako docela velký exoti jsou ty paradoxy. Ty, ty má, jak jsem vlastně kozval na konci svou předpokládanou lecitotrofí. Protože, ty, jak jsem před chvílí říkal, že jako by tu má v rámci čeledi celkem konzervativní morfologie, tak ty paradoxy zrovna jakoby na potvoru ne. Jo, že třeba tady na tom slajdu, tak tohle to jsou vlastně jako tenhle ten hydrocefalus nebo hydrokefalus a tenhle ten paradoxides, tak to jsou v podstatě jako zástupci jední čeledě vlastně jako by v podstatě i nějaký třeba podčeledě, kdybychom kdyby jako chtěli jít do detailů, ale mají úplně jako rozdílní uh, larvy. Ale takhle, jakoby zase si, si je nutné uvědomit, že ty rozdíly jsou dané prostě jednakou velikostí, jednatou, jednatou, jednatou uh, neuvěklým, jednatým jednatý neobvyklým zvětšením tý glabely a tak jo. Jinak potom celkem jako divný jsou um, ještě některý, um, některý uh, asafidy a některý Skupiny, třeba skupiny lidí, kteří jsou hojní, obzvlášť Ciruroa v Devonu, tak ty taky mají velké velký larvy. A zajímavé je, že oni um, mají larvy, které jsou hodně, které jsou v podstatě, které už mají všechny články, ty nej, nejmenší larvy, které od nich známe, tak jsou, tak už mají vlastně vyvinutý všechny články toho těla. A vlastně pak už žádný jiný nepřidávali, jenom je v podstatě, jakoby, očkrcovali postupně do toho, do toho, do toho trupu. Jo? Takže ty jsou taky jako takový, jako to jsou taky exoti. Ale určitě by, bych, na nad tím chvilku zapřemýšlel, tak bych našla ještě jiné exoty. <laughs> tak jo, děkuju. Ještě máte někdo nějaký urgentní dotaz? Opravdu něco hrozně důležitýho. Dobře, tak to nevypadá. Takže tím bych tu odbornější část dnešní přednášky ukončil.